Вона кивнула головою. Добре. Її погляд затримався на кожному. Щоб ви про мене не думали, ви – моя родина. Я проведу вас, сказала Кендал. Джулія посміхнулася. Не треба. Дорогу знайду. У мене таке почуття, ніби це мій рідний дім. Під їхніми поглядами вона вийшла з бібліотеки. Що ж... Кендал шумно видихнула. «Схоже, що в нас з'явилася сестра». «Я в це не вірю», – пирхнув Вуді. «Мені здається», – подав голос Марк. «Усі заговорили одночасно». Тайлер підняв руку. «То ми ні до чого не прийдемо. Спробуємо підійти до проблеми об'єктивно. До певної міри ця жінка підсудна, а ми присяжні. Саме нам вирішувати, каже вона правду чи бреше». У суді присяжних діє принцип одностайності, тобто ми всі маємо прийти до спільної думки. Вуді кивнув головою. Добре, тоді приступимо до першого голосування, продовжив Тайлер. Я вважаю, що ця жінка шахрайка, шахрайка, як це може бути, не погодилася Кендол. Всі ці подробиці. Вона могла дізнатися тільки у своєї матері. Тайлер обернувся до неї. «Кендл, скільки слуг працювало у будинку, коли ми були дітьми?» Кендл здивована подивилася на нього. «А що? Десятки, чи не так?» А деякі могли знати про те, що розповіла нам ця юна дама. Служниці, шофери, садівники, кухарі. І фотографію вона могла отримати від будь-кого». «Ти хочеш сказати? Її проштовхують у спадкоємці? Цілком можливо. Не забувай, що йдеться про дуже великі гроші». Вона каже, що гроші її не цікавлять, нагадав Марк. Вуді знову кивнув головою. «Каже, це точно». Він повернувся до Тайлера. «Але як ми доведемо, що вона не та, за кого себе видає? У нас немає можливості...» «Така можливість є», – перебив його Тайлер. Усі погляди схрестились на ньому. «І яка ж вона?» – запитав Марк. «Завтра я дам вам відповідь». «Ви кажете, що Джулія Стенфорд з'явилася після стільки років», – недовірливо промовив Саймон Фіджералд. «З'явилася жінка, яка стверджує, що вона Джулія Стенфорд», – поправив його Тайлер. «І ви їй не вірите?» – поцікавився сів. Абсолютно не віримо. Як докази істинності своїх слів, вона запропонувала випадки з нашого дитинства, про які відомо як мінімум десятку колишніх слуг. І стару фотографію, на якій зображені ми і Розмарі Нелсон, це ні про що не каже. Вона може бути у змові з кимось із слуг. Я маю намір довести, що вона шахрайка. Стів насупився. «І як же ви збираєтесь це зробити?» «Просто. Перевірка ДНК». На обличчі Сіва Слоуна відбилося здивування. «Для цього доведеться ексгумувати тіло вашого батька». «Так». Тайлер повернувся до Саймона Фіджералда. «Чи можуть виникнути якісь складності?» «За обставин, що склалися, я швидше за все отримаю ордер на ексгумацію. Ця жінка погодиться на перевірку?» Я її ще не питав, але відмова означатиме, що вона боїться результатів. Тайлер помовчав. Маю визнати, що затівати все це мені не хочеться. Але я думаю, що це єдиний спосіб становити істину. Фітжералд на мить замислився дуже добре, він повернувся до Стіва. Ти цим займешся? Звичайно, стів подивився на Тайлера. Ви, мабуть, знайомі з процедурою. Найближчий родич у вашому випадку, будь-який з дітей покійного, подає заяву до управління коронера, слідчий, спеціальною функцією якого є розслідування випадків насильницької чи раптової смерті. З проханням дозволити ексгумацію тіла. У заяві вказується причина, яка спонукала вас до проведення ексгумації – при позитивному рішенні управління коронера повідомляє похоронне бюро і дозволяє викопати тіло. При ексгумації має бути присутнім представник коронера. «Скільки це триватиме часу?» – запитав Тайлер. «Три чи чотири дні піде на отримання дозволу. Сьогодні у нас середа. Ми зможемо провести ексгумацію у понеділок». «Добре», – Тайлер пом'явся. Нам знадобиться експерт з перевірки ДНК, на думку якого дослухається суд, якщо до цього дійде справа. Сподіваюся, ви можете порадити такого фахівця. Можу, кивнув сів. Його звуть Перрі Вінгер, живе у Бостоні. Неодноразово запрошувався експерт різними судами по всій країні. Я йому подзвоню. Буду вам дуже вдячний. Чим швидше ми з ним розберемося, тим краще. Наступного ранку, рівного 10:00, Тайлер увійшов до бібліотеки Роуз-Хілл, де на нього вже чекали Вуді, Пегі, Кендалл і Марк. «Я хочу представити вам Пері Увінгера. Хто він?» – поцікавився Вуді. «Експерт із перевірки ДНК». Кендалл повернулася до Тайлера. «А чого це нам знадобився експерт із перевірки ДНК?» Щоб довести, що жінка, яка заявилась до нас учора, шахрайка, я вважаю за необхідне покарати її, то ти хочеш викопати старого? запитав Вуді. Цілком правильно, наші адвокати зараз одержують ордер на ексгумацію. Якщо ця жінка, наша зведена сестра, перевірка ДНК це підтвердить якщо ні, ДНК покаже це. «Боюся, я тут щось не розумію», – подав голос Марк. Перрі відкашлявся. Просто кажучи, дезексирибінуклеїнова кислота – молекула спадковості. ДНК містить унікальний генетичний код індивіда. Її можна виділити зі слідів крові, сперми, слини, коріння волосся, навіть із кістки. ДНК можна визначити, упродовж 50 років після смерті людини. «Зрозуміло», – кивнув Марк. «Значить, це справді просто». Перрі насупився. «Повірте мені, ні». Існують два способи перевірки ДНК. пцр тест на отримання результатів якого потрібно три дні. І складніший – РФЛП-тест, на який іде від шести до восьми тижнів. Для наших цілей. Цілком достатньо пцр тесту «Як проводиться перевірка?» – запитала Кендл. Вона складається із кількох етапів. На першому береться зразок тканини та ДНК ділиться на фрагменти. Фрагменти сортують по довжині, поміщаючи в гель і пропускаючи крізь нього електричний струм. ДНК негативно заряджена, рухається до позитивного полюса – і за кілька годин фрагменти самі вишуковуються по довжині. Йому явно подобалося читати лекції. Лужні реактиви використовуються для поділу фрагментів, потім фрагменти переносяться на нейлонове полотно, поміщене в розчин, і радіоактивні зонди очі слухачів почали, очі слухачів почали туманитися. Наскільки точними є результати перевірки – перервав експерта Вуді. Перевірка забезпечує 100% точність, якщо чоловік не є батьком. Якщо результати перевірки позитивні, точність становить 99,9%. Вуді повернувся до брата. «Тайлер, ти у нас суддя. Допустимо, вона справді дочка Гаррі Стенфорда. Її мати та наш батько офіційно не оформляли своїх стосунків» з якого дива вона претендує на спадщину. «Якщо буде встановлено, що Гаррі її батько, – пояснив Тайлер, – за законом вона має повне право на рівну з нами частку спадщини. Тоді давайте швидше перевіримо цю чортову ДНК і покажемо всім, що вона шахрайка. Тайлер, Вуді, Кендл, Маркет, Джулія – сиділи за столиком у ресторані «Тремонт Хаус». Пегі залишилася в Роуз-Хілл. «Від цих розмов, про виривання трупа, у мене мурашки біжать по шкірі», – заявила вона. Тепер усі дивилися на жінку, яка називала себе Джулія Стенфорд. «Я не розумію, чого ви хочете від мене». «Все просто», – відповів Тайлер. «Лікар візьме у вас зразок шкіри, щоб порівняти його зі шкірою нашого батька». Збіг ДНК доведе, що ви справді його дочка. З іншого боку, якщо ви не погоджуєтеся на перевірку, я не подобається мені все це. Чому? втрутився Вуді. Не знаю. Вона здригнулася. Викопувати тіло мого батька, щоб, щоб довести, що ви його дочка. Вона переводила погляд з однієї особи на іншу. Як би я хотіла, що? Іншого способу переконати вас, що є його дочка, немає? Ні, кивнув Тайлер. Лише перевірка ДНК. Настала довга мовчанка. Добре, я згодна. Отримати ордер на ексгумацію виявилося досить складно. Саймону Фіджералду довелося особисто звертатися до коронера. Ні, упирався той. Заради Бога, Саймон, ти ж знаєш... Який зійметься сморід? Ми маємо справу не з якимось нікому невідомим типом. Ідеться про Гаррі Стенфорда. Якщо про це дізнаються, можеш уявити собі, яке свято буде у преси. Марвін, справа дуже важлива. На карту поставлено багато мільйонів доларів. Тому постарайся, щоб витоків не було. Чи немає іншого способу? На жаль, ні. «Жінка стоїть на своєму». «А сім'я їй не вірить?» «Ні». «Ти думаєш вона шахрайка, Саймон?» «Відверто кажучи, не знаю, але моя думка не має значення, як і думка будь-якої іншої людини. Суд вимагатиме доказів, тож без перевірки ДНК не обійтися». Коронер похитав головою. «Я знав Гаррі Стенфорда». Йому це дуже не сподобалося б. Не варто було б мені. Але ти видаси дозвіл. Коронер зітхнув. Схоже на те. Чи можу я попросити тебе про одну послугу? Звичайно. Постарайся, щоб усе було по-тихому. Без преси. Даю тобі слово. Секретність буде забезпечено. Я повідомлю тільки сім'ю. І коли ти хочеш це зробити... «Хотілося б у понеділок», – коронер знову зітхнув. «Добре, я зателефоную до похоронного бюро. Ти в мене в боргу, Саймоне. Будь впевнений, я цього не забуду». У понеділок о дев'ятій ранку часи на цвинтаря Маунт-Обурн, де знаходилася могила Гаррі Стенфорда, закрилася з технічних причин. На територію ніхто не допускався». Вуді, Пегі, Тайлер, Кендл, Марк, Джулія, Саймон Фіджералд, Стів Слоун і доктор Колінс, представник управління Коронера, стояли біля могили, спостерігаючи, як четверо цвентарних робітників піднімають труну Гаррі Стенфорда. Разом з ними чекав Ростену Труни і Перрі Вінгер. Коли труну підняли на рівень землі, бригадир повернувся до тих, що стояли біля могили. Знімати кришку прямо зараз? Так, будь ласка, відповів Фіджералд і подивився на пері у Єнгера. Скільки вам знадобиться часу? Не більше хвилини. Усього треба взяти зі скрібок шкіри для аналізу. Добре. Фіджералд кивнув бригадиру. Приступайте. Бригадир та робітники почали розгер... розгерметизувати труну. «Я не хочу цього бачити», – вигукнула Кендол. «Чи потрібне все це?» «Так», – відповів їй Вуді. «Треба». Вони спостерігали, як робітники повільно підняли кришку труни, віднісли у бік. Потім їхні очі почали вилазити з орбіт. «Бог мій!» – вирвалася у Кендал. «Що ще могла вона сказати, побачивши порожню труну?» Розділ 14. У Роуз-Хіл Тайлер поклав трубку на важіль. Піджералдс скаже, що преса нічого не знає. «Цвинтарю така реклама не потрібна», – коронер наказав доктору Віколінзу тримати язик за зубами. «Можна довіряти і Пері Вінгеру», – Вуді наче не чув його слів. «Мені не зрозуміло, як ця сука зуміла таке повернути», – вигукнув він. Але так просто з рук їй це не зійде. Він обвів інших палаючим поглядом. А ви, мабуть, думаєте, що це не вона? Тайлер зітхнув. Боюся, я маю погодитися з тобою, Вуді. Іншим, начебто, ні до чого викрадати тіло. Ця жінка розумна та винахідлива. Очевидно, вона працює не одна. І я не знаю, хто нам протистоїть. Що ж тепер робити? Запитала Кендалл. Тайлер зназав плечима, відверто кажучи «не знаю», а хотілася б знати. «Думаю, вона планує звернутися до суду та оскаржити заповіт. «Має шанс виграти справу?» – скромно спитала Пегі. «На жаль, так. Говорить вона дуже переконливо. Їй повірили навіть дехто з нас». «Але ж щось ми можемо зробити?» – вибухнув Марк. «Давайте звернемося до поліції». Фідджералд каже, що поліція вже розслідує зникнення тіла, але поки що не вдалося знайти жодної ниточки, за яку можна було б вчепитися. Більше того, поліція не хоче розголосу, інакше їх закидають покійниками. Ми можемо попросити їх промацати цю паскуду, Тайлер похитав головою. Поліція такими справами не займається. Це приватна спроба. Він замовк, ніби його осяяла раптова думка. «Знаєте, що? Ми можемо найняти приватного детектива та постаратися викрити її. Непогана ідея. У тебе є хтось на прикметі?» «Тут немає. Але ми можемо попросити Фітджералда порадити нам будь-кого. Або...» Він пом'явся. «Я ніколи з ним не зустрічався?» Але чув про одного приватного детектива, послугами якого часа користується чикагська прокуратура, має бездоганну репутацію. То давайте дізнаємося, чи зможемо ми його найняти, подав голос Марк. Тайлер оглянув решту. Рішення має бути спільним. А що ми втрачаємо? зназала плечі Макендол. Коштуватиме він буде недешево, попередив Тайлер. Вуді пирхнув. Недешево. Йдеться про мільйони доларів. Тайлер кивнув головою. Звичайно, ти маєш рацію. Як його звуть? Тайлер насупився. Ніяк не згадаю. Сімпсон. Сімманс. Ні. Прізвище у нього схоже, але інше. Я можу зателефонувати до Чиказької прокуратури. Вони спостерігали, як Тайлер знімає слухавку, набирає номер. Через дві хвилини він уже розмовляв із заступником окружного прокурора. «Це суддя Тайлер Стенфорд. Як я розумію, ваша прокуратура час від часу звертається до одного приватного детектива. Прізвище я точно не знаю, як «Сімонс» чи «А, ви, мабуть, маєте на увазі Френка Тімонза», – відповіли йому. «Тімонс, так, звичайно», – Тайлер окинув поглядом інших, усміхнувся. «Чи не могли б ви дати мені номер його телефону, щоб я безпосередньо зв'язався з ним?» Записавши номер, Тайлер поклав слухавку на важіль і повернувся до тих, хто сидів у кімнаті. «Тепер, якщо у вас немає заперечень, я дзвоню йому». Усі згідно кивнули. Наступного ранку Кларк увійшов до вітальні, де зібралися спадкоємці. «Прибув містер Тіммонс». Перед ними з'явився чоловік років сорока з блідим обличчям та фігурою боксера, зламаний ніс, блискучі очі, пронизливий погляд. Він глянув на Тайлера, Марка Вуді. Суддя Стенфорд у голосі того, хто увійшов, було чути нотки запитання. Тайлер кивнув головою. Я суддя Стенфорд, Френк Тіманс, представився чоловік. Будь ласка, сядьте, містере Тіманс. «Дякую вам». «Він сів». «Мені дзвонили ви, чи не так?» «Так». «Чесно кажучи, я не впевнений, що зможу вам якось допомогти». «Я жодним чином не пов'язаний із місцевими правоохоронними установами». «Ми звертаємося до вас з приватного питання», – відповів Тайлер. «Ми хочемо, щоб ви надали нам інформацію про минуле однієї молодої жінки». «По телефону ви сказали, що вона оголосила себе вашою зведеною сестрою, а перевірка ДНК неможлива». «Цілком правильно», – Тімонс оглянув присутніх. «І ви не вірите, що вона ваша зведена сестра?» «Настала незручна пауза». «Не віримо», – підтвердив Тайлер. «З іншого боку, вона, можливо, каже правду. Ми хочемо найняти вас, щоб ви надали нам переконливі докази» які не залишають сумнівів у тому, що вона або бреше, або каже правду. Нас влаштує будь-який варіант. Розумне рішення. Мої послуги коштуватимуть вам тисячу доларів на день плюс витрати. «Тисячу?» – почав Тайлер. «Ми заплатимо», – обірвав його Вуді. «Мені знадобиться вся інформація про цю жінку». «Але ми нічого про неї не знаємо», – відповіла Кендл. Доказів вона не надала, додав Тайлер. Розповідала різні історії з нашого дитинства, начебто відомі їй зі слів матері. І детектив підняв руку. Зачекайте, хто її мати? Якщо вона та, за кого себе видає, її мати служила у нас говернанткою і звали її Розмарі Нелсон. Що сталося з нею? Брати та сестра переглянулись. Заговорив Вуді. У неї був роман із нашим батьком. Вона завагітніла, втекла та народила дочку. Він зназав плечима. Вона зникла. Ясно. Жінка заявляє, що вона та сама дочка. Цілком правильно. Так, вам відомо не так багато. Тіман Спасидів глибоко замислившись і потім скинув голову. Гаразд, намагатимось зробити все, що зможу. Саме про це ми вас і просимо», – запевнив його Тайлер. Насамперед, Тімонс вирушив до публічної бібліотеки Бостона і у відділі мікрофільмування прочитав усі матеріали про скандал 26-річної давності, пов'язаний з Гаррі Стенфордом. Матеріалів цих цілком вистачило б на роман. З бібліотеки він поїхав до Саймона Фіджералда. «Мене звуть Френк Тімонс. Я... Я знаю, хто ви, містере Тімонс». Суддя Стенфорд просив надавати вам усіляке сприяння. Чим я можу допомогти вам? Я хочу знайти сліди незаконно народженої дочки Гаррі Стенфорда. Їй зараз має бути близько 26. Чи не так? Так. Вона народилася 9 серпня 1969 року в лікарні святого Йосипа в Мілуокі, штат Вісконсін. Мати назвала її Джулією. Адвокат знезав плечима. Вони зникли, боюся мені більше сказати вам нічого. Це вже щось, відповів детектив. Вже щось. Місіс Дохарті, суперінтендант лікарні Святого Йосипа, сива жінка років 60 розповіла йому все, що знала. Так, звичайно, я пам'ятаю. Як не пам'ятати? моторошний був скандал. Преса щинила такий галас. Тутешні репортери дізналися, що вона у нашій лікарні і не давали їй проходу. А куди вона поїхала з дитиною? Не знаю. Адреси вона не залишила. Вона повністю заплатила до виходу з лікарні Місіс Дохерті. Чесно кажучи, ні. Як ви це запам'ятали? Історія надто вже сумна. Я пам'ятаю, як вона сиділа в цьому самому кріслі і казала, що зможе сплатити лише частину рахунку, але обіцяла надіслати решту поштою. Зрозуміла, лікарняні інструкції таке забороняють, але я пошкодувала її, пологи її були дуже важкі, і погодилася. І вона справді надіслала вам гроші? Звичайно, за два місяці. Тепер я згадую – вона десь отримала місце секретаря. Ви часом не пам'ятаєте, де саме? Ні, господи, минуло більше 25 років, містер Тімманс. Місіс Дохерті, картки пацієнтів зберігаються в архіві? Звичайно, її брови злетіли вгору. Ви хочете, щоб я знайшла її картку? Він усміхнувся. Якщо вас це не ускладнить? Розмарі від цього буде користь ще якась. «Тоді попрошу на мене почекати». Місіс Дохарті вийшла з кабінету. Повернулась вона за 15 хвилин з листком паперу. «Ось, Розмарі Нельсон, еліт-тайпінг-сервіс, тайп... Омаха, штат Небраска. Еліт-тайпінг-сервіс очолював містер Ота Бродерік, підтягнутий чоловік років 60 «У нас так багато тимчасових працівників», – запротестував він, – як я можу запам'ятати людину, яка працювала тут стільки років тому? Це особливий випадок. Самотня жінка років 27. Болісний вигляд. Вона щойно народила дитину і... Розмарі. Цілком правильно. Чому ви її запам'ятали? За асоціацією, містер Тіманс. Ви знаєте, що таке мнемоніка? Так, я її використовую. Асоціюю слова. Був такий фільм «Дитина Розмарі». Тому, коли прийшла Розмарі і сказала, що у неї дитина, я склав одне з одним і «Скільки часу пропрацювала у вас Розмарі Нелсон?» Гадаю, рік. А потім журналісти з'ясували, хто вона, і вже надавали їй спокою. Їй довелося виїхати з міста глибокої ночі, щоб відвернутися і сховатися від них». «Містер Бродерік, як на вашу думку, куди могла поїхати Розмарі Нелсон?» «Гадаю, у Флориду. Вона хотіла перебратися в тепліші краї. А я порекомендував її одному агентству. Вам не важко назвати мені це агентство?» «Немає проблем. Гейл Едженсі». Я його запам'ятав за асоціацією із сильними бурями. Гейл. Шторм, буря, англійською, які щороку проносяться над Флоридою. Через 10 днів після першої зустрічі із сім'єю Стенфорд Френк Тіманс повернувся до Бостона. Зателефонував він заздалегідь, так що родичі Гаррі Стенфорда вже чекали на нього, зібравшись у вітальні Роуз-Хілл. «Якщо я вас правильно зрозумів, у вас є новини», – звернувся Тайлер до Тіманза. «Цілком правильно». Тімонс відкрив брифкейс, дістав якісь папери. Цікава вийшла справа. Спочатку не треба розповідати про ваше дослідження, перебив його Вуді. Шахрайка вона чи ні? Тімонс повернувся до нього. Якщо ви не заперечуєте, містере Стенфорд, я все викладу, як вважаю за потрібне. Тайлер кинув на Вуді короткий погляд, покликаний запобігти вибуху. Це справедливо. Будь ласка, продовжуйте». Вони спостерігали, як Тімонс звіряється зі своїми записами. Гувернатка Стенфордів Розмарі Нелсон народила дівчинку від Гаррі Стенфорда. Вона забрала немовля в Омаху, де вступила на роботу в Elite Typing Service. Її роботодавець сказав мені, що їй не подобався холодний клімат. Далі вони з дочкою опинилися у Флориді, де Розмарі працювала у Гейлі Agency. Вони часа переїжджали з місця на місце. Я простежив їхній шлях до Сан-Франциско, де вони жили 10 років тому. На цьому їхній слід обірвався. «Це все, Тімонс?» – побажав знати Вуді. «Ви нічого не знаєте про те, що з ними сталося останні 10 років?» «Не зовсім». Тімонс витяг... І збрив кейсу квадратну картку із цупкого паперу. Дочка Розмарі Джулія у 17 років подала заяву на отримання посвідчення водія. І що з того? поцікавився Марк. У штаті Каліфорнія у водіїв знімають відбитки пальців. Тімонс підняв паперовий квадрат. Ось відбитки пальців справжньої Джулії Стенфорд. Зрозуміло, вигукнув Тайлер. Якщо вони збігатимуться. Значить, вона наша сестра, закінчив Вуді. Тімон скивнув головою. Цілком правильно. Я приніс із собою портативний набір для зняття відбитків пальців на випадок, якщо ви захочете звірити їх зараз. Вона тут у місцевому готелі, відповів Тайлер. Я казав їй зранку, переконував не їхати до того, як ми вирішимо цю проблему. «Тепер ми можемо її вирішити», – вигукнув Вуді. «Поїхали!» Через півгодини вони входили в номер готелю «Тремонд Хаус». Джулія пакувала валізу. «Куди ви зібралися?» – запитала Кендл. Джулія обернулася до них. «Додому. Даремно я приїжджала». «Ви ж не можете звинувачувати нас за те», – почав Тайлер. Джулія метнула в нього лютий погляд. «З першої хвилини!» Я бачу одну підозрілість. Ви думаєте, я приїхала, щоб відібрати у вас частину грошей? Ні. Я приїхала, бо хотіла, хотіла знайти сім'ю. Я. Та гаразд. Вона знову зайнялася валізою. Це Френк Тіманс, порушив мовчання Тайлер, приватний детектив. Джулія підвела голову. І що? Я заарештована? Ні, мадам, відповів Тіманс. Джулія Стенфорд у 17 років отримала у Сан-Франциска посвідчення водія. Вона випросталась. «Правильно, я його одержала. Що у цьому протизаконного?» «Нічого, мадам, справа в тому...» «Справа в тому, – втрутився Тайлер, – що при отриманні посвідчення водія знімаються відбитки пальців. Вона переводила погляд з однієї особи на іншу. «Я не розумію, до чого...» «Ми хочемо звірити відбитки пальців із архіву Каліфорнійської дорожньої поліції з вашими», – пояснив Вуді. Джулія підібгала губи. «Ні, я на це не піду». «Ви хочете сказати, що не дозволите зняти відбитки пальців?» «Цілком правильно». «Але чому?» – здивувався Марк. Джулія завмерла. «Тому що ви виставляєте мене якоюсь злочиницею, з мене годі». «Залишіть мене одну!» «Це ваш шанс довести, що ви справді, Джулія Стенфорд», – втрутилася Кендл. «Ми теж дуже хвилюємось і хочемо раз і назавжди вирішити це питання». Джулія довго мовчала і нарешті тяжко зітхнула. «Добре, давайте з цим покінчимо». «Містер Тімонс», – повернувся до детектива Тайлер. «Одну хвилину». Той швиденько розклав на столі все необхідне, розкрив чорнильну подушечку. «Підійдіть, будь ласка, сюди!» – звернувся він до Джулії. Інші спостерігали, як вона наближається до столу. Тіманс узяв руку Джулії, акуратно один за одним пофарбував пальці чорнилом, потім приклав їх до білого паперового квадрата. Ось так. Вийшло непогано, чи не так? Поруч він поклав пальчики, привезені з Каліфорнії. Всі скупчилися біля столу, розглядаючи два комплекти відбитків пальців. Абсолютно ідентичні. Першим голос прорізався у Вуді. Вони... «Однакові!» Кендл повернулася до Джулії. «То ви справді наша сестра?» Джулія посміхалася крізь сльози. «Саме про це я вам увесь час твердила!» Усі заговорили разом. «Це неймовірно! Після стільки років! Чому твоя мати не повернулася? Вибач, що ми зустріли тебе так неласкаво, Її посмішка осяяла кімнату. «Дурниці! Тепер усе буде гаразд!» Вуді підняв квадрат білого паперу з відбитками пальців Джулії. Довго дивився на нього. «Мій Бог! Цей папірець коштує мільярд доларів!» Він поклав квадрат у кишеню. «Я повішу його на стіну», – Тайлер оглянув усю кампанію. «Мабуть, варто відзначити. Я пропоную повернутися до Роуз-Хілл». Він усміхнувся Джулії. «Ми влаштуємо тобі урочисту зустріч. Виписуйся з готелю і їдемо». Схоже, казка стала дійсністю. Очі Джулії яскраво сяяли. «Нарешті я знайшла сім'ю». Через півгодини вони приїхали до Роуз-Хілл і Джулію провели до її кімнати. Інші залишилися внизу. Їм було про що поговорити. «Мабуть, у неї таке почуття, ніби вона прийшла через застінки інквізиції», – пробурматів Тайлер. «Так і було», – піддакнула Пегі. «Не розумію, як вона все це витримала». «Цікаво, чи зможе вона звикнути до нового життя», – зауважила Кендул. «До нового життя доведеться звикати нам усім», – поправив її Вуді. «З шампанським та ікрою», – Тайлер підвівся. «Я, наприклад, радий, що ми знайшли однозначну відповідь на питання, яке мучило нас усіх. Піднімуся нагору, спитаючи, чи не потрібна їй чогось». Підійшовши до дверей, він постукав. «Джулія?» «Відкрито, можна увійти». Тайлер постояв на порозі.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 Лише у його партії перемога приносила найдорожчі призові в історії – мільярди доларів. І він переміг. До чого приємно відчувати власну могутність. Напевно, і ти, батько, відчував те саме під час підписання Великої угоди, думав Тайлер. Що ж, таких угод ти не провертав. Я спланував злочин століття і вийшов сухим із води. У певному сенсі поштовхон до всього послужив Лі. Прекрасний, незрівнянний Лі. Найдорожча для нього людина. Вони зустрілися у Берліні, барі для геїв у західній частині Белмонт-Авеню. Тайлеру ще не доводилося бачити такого красеня. Високий, м'язистий, світловолосий. Їхня зустріч почалася зі стандартної фрази. «Можу я запропонувати вам щось випити?» Лі оглянув його і кивнув. «Будьте такі люб'язні». Після другого келиха Тайлер запитав. «А чи не продовжити нам у мене?» Лі посміхнувся. «Я стою дорого. Скільки?» «П'ятсот доларів за ніч». Тайлер не вагався ні секунди. «Ходімо». Вони провели ніч у будинку Тайлера. Лі виявився ніжним, чуттєвим, двайливим. Такої близькості з іншою людською істотою Тайлер не відчував ніколи. Його захлиснули емоції, про існування яких він навіть не підозрював. На ранок він без пам'яті закохався в Лі. Вранці, готуючи сніданок, Тайлер запитав «А які у тебе плани на вечір?» Лі здивовано глянув на нього «Вибач, сьогодні маю побачення». Тайлера, наче з усього маху, вдарили у сонячне сплетіння. Але, Лі, я думав, що ми з тобою. Тайлер, я, між іншим, товар дорогий. йду до того, хто пропонує найвищу ціну. Ти мені подобаєшся, але, боюсь, я тобі не по кишені. Я зможу дати тобі все, що ти захочеш, Лі посміхнувся. Правда? Що ж? Я хочу покататися Сен-Тропес на прекрасній білій яхті. Поїдемо? Лі, я багачий за всіх твоїх друзів, разом узятих. Невже? Як я зрозумів, ти лише суддя. Сьогодні це так, але я стану багатим. Я хочу сказати, дуже багатим. Лі обійняв його. Не заводься, Тайлер. Я вільний наступного четверга як апетитно виглядає ця яєчня. Так і почалося. Тайлер і раніше усвідомлював важливість грошей, але тепер вони стали йому нав'язливою ідеєю. Тільки гроші могли прив'язати до нього Лі. Тайлер не міг виконати його з голови. Думка про те, що Лі дарує ласки іншим чоловікам, зводила зглузду. «Він повинен належати тільки мені», – вирішив Тайлер. З 12 років Тайлер знав, що він гомосексуаліст. Якось батько застав його обіймаючим і цілуючим іншого хлопчика. Гаррі Стенфорд рвав і кидав. «Просто не можу повірити, що мій син – гомік. Тепер я знаю твій маленький брудний секрет і доглядатиму за тобою, паршивцю». Змусити Тайлера одружитися могла лише людина, яка не визнає жодного гумору, окрім чорного. «Я хочу тебе з кимось познайомити», – заявив йому батько. Сталося це на Різдво, коли Тайлер приїхав на канікули у Роуз-Хілл. Кендалл і Вуді вже засвідчили свою повагу батькові і відбули. Тайлер збирався наслідувати їхній приклад, але батько приготував йому сюрприз. «Я вирішив тебе одружити». «А дружити?» «Це неможливо, я...» «Слухай, Тайлер, про тебе вже починають ходити різні чутки. А я цього не зазнаю. Я повинен дбати про свою репутацію. Якщо ти одружишся, люди перестануть судити». Тайлер стояв на своєму. «Мені байдуже, хто про що говорить. Це моє життя. Ось я й хочу, щоб твоє життя було багатим, Тайлер. Я старію». Незабаром він зназав плечима, батіг і пряник. Наомі Шуйлер не блищала красою. Народилася вона в сім'ї середнього достатку і хотілося їй лише одного – заможного чоловіка. Тому, коли мова зайшла про сина Гаррі Стенфорда, вона не вагалася жодної секунди. Наомі пішла б за нього, навіть якби він не був суддею, а робітником на бензоколонці. Спочатку Гаррі Стенфорд затяг Наомі у свою постіль. Коли його запитали, навіщо, Стенфорд відповів просто і зрозуміло, бо вона опинилася під рукою. Гаррі вона швидко набридла, і він вирішив, що Наомі – ідеальна пара для Тайлера. Бажання Гаррі Стенфорда виконували завжди. Одруження відбулося за два місяці. Вшановували молодих у висковому колі, сіл накрили на 150 осіб, після чого молодята відбули у весільну подорож на Ямайку. Перша ж шлюбна ніч скінчилася фіаско. «За кого я вийшла заміж? Чорт забирай!» – побажала знати Наомі. «Навіщо тобі?» «Кінець!» Тайлер спробував урізати її. «Ми можемо обійтись без сексу!» Кожен матиме своє життя, залишаючись разом, спілкуватимемося зі своїми друзями. Ти до біса правий, будемо, стилася йому, змітаючи все підряд з прилавків дорогих магазинів Чикаго. Крім того, вона частенько їздила за покупками до Нью-Йорка. Я не можу оплачувати твої витрати, скаржився тайлер. Попроси надбавки до платні, я твоя дружина. Ти повинен мене утримувати. Тайлер подався до батька, пояснив ситуацію. Гаррі Стентворд посміхнувся. Жінки такі марнотрати. Спробуй умовити її скоротити витрати. Але, батьку, мені потрібні. Настане день, коли всі гроші світу будуть твоїми. Тайлер намагався пояснити все це Наомі. Але вона не хотіла чекати дня, який має прийти. Коли Наомі вичевела Тайлера насуха, вона подала на розлучення. Відсудила ті гроші, що ще залишалися на його банківському рахунку, і зникла. Гаррі Сенфорд прокоментував розлучення коротко. «Блакитний назавжди залишиться блакитним. Більше питання про одруження Тайлера не порушувалося». Гаррі Сенфорд не втрачав нагоди принизити Тайлера. Якось під час процесу судовий пристав підійшов до нього і прошепотів. Вибачте, ваша честь. Тайлер нетерпляче обернувся до нього. Що таке? Вас просять до телефону. Що? У тебе все гаразд із головою? Зараз триває слухання справи, дзвонить ваш батько, стверджує, що справа термінова, і він має негайно поговорити з вами. Тайлер кипів від гніву. Батька у відсутності права відривати, мав право відривати його з роботи. Він уже вирішив, що не підійде до телефону. Але з іншого боку, якщо справа справді термінова, Тайлер підвівся. Оголошується перерва на 15 хвилин. Він поспішив до свого кабінету, схопив слухавку. «Батько, сподіваюся, я ні від чого не відірвав тебе, Тайлер». У голосі чулася погроза. Дуже навіть відірвав. Саме слухається справа про гаразд, гаразд. Покарай винного штрафом і відпусти на всі чотири сторони. Батько, мені потрібна твоя допомога. У чому? Мій шеф-кухар обкрадає мене. Тайлер не міг повірити своїм вухам. Він так розлютився, що ледве не втратив дар мови, «Ти витяг мене з судового засідання, щоб...» «Ти представник закону. Чи не так?» «Так от, він порушує закон. Я хочу, щоб ти прилетів до Бостона і перевірив усіх моїх слух. Вони пустять мене світом». «Тільки дивом, Тайлеру вдалося не вибухнути». «Батько! Ці агентства з працевлаштування не заслуговують на жодну довіру». «Батько!» Я веду судовий розгляд і зараз не зможу прилетіти до Бостона. Настала довга пауза. Що ти сказав? Я сказав, ти не хочеш розчарувати мене, Тайлере, чи не так? Може, мені слід переговорити з Фіджералдом про внесення до заповіту деяких змін. Тайлер відкашлявся. <кій> Якщо ти зможеш надіслати за мною свій літак, чорта з два, за нормального розкладу, суддя, цей літак згодом стане твоїм. Подумай про це. А поки користуйся послугами авіакампаній, як усі звичайні люди. І ти мені потрібний тут». У трубці пролунали гудки від бою. Тайлер стискав трубку, ледве наплачучи від приниження. Батько з дитинства знущався з мене, думав він. Ну, його до біса. Я не поїду. Не поїду. Увечері Тайлер уже летів у Бостон. Гаррі Стенфорда обслуговували 22 особи. Секретарі, дворецький, домоправительки, покоївки, кухарі, шофери, садівники, охоронець. Злодії. Всі вони злодії, гірко скаржився Тайлеру Гаррі Стенфорд. «Якщо тебе так хвилює, чому не найняти приватного детектива чи не звернутися до поліції?» «Бо я маю тебе», – відповів Гаррі Стенфорд. «Ти суддя, чи не так? Ось і суди їх». Тайлер переговорив із дворецьким Кларком, шеф-кухарем, головною домоправителькою. Особисто поговорив з усіма слугами, переглянув їхні рекомендаційні листи, короткі характеристики – які надають агенції з працевлаштування. Більшість слуг працювали в будинку короткий час, тому що у Стенфорда мало хто затримувався надовго. Плинність персоналу дивувала. Дехто встигав пропрацювати лише один-два дні. Дехто з нових слуг крав по дрібницях, один міцно пив, але за більшістю не значилося нічого екстраординарного. Виняток становила лише одна людина – Дмитро Камінський. Гаррі Стенфорд найняв Камінського як охоронця і масажиста. Багаторічна судова практика навчила Тайлера відразу оцінювати людину. І Дмитро з першого погляду викликав недовіру. На службу його прийняли останнім. Колишній охоронець Гаррі Стенфорда звернувся через незрозумілу Тайлеру причину і перекомендував на своє місце Камінський. Габарити Камінський вражали уяву. Широкі груди, могутні м'язисті руки. Англійською він говорив із сильним російським акцентом. «Ви хотіли мене бачити?» «Так», – Тайлер показав на стілець. «Присядьте». Він подивився на характеристику, видану агенцією. З неї випливало, що Дмитро зовсім недавно прибув із Росії. «Ви народилися у Росії?» «Так». Камінський насторожено дивився на Тайлера. «Де?» «У Смоленську». «Чому ви покинули Росію та приїхали до Америки?» Камінський знезав плечима. «Тут у людини більше можливостей». «Можливостей для чого?» – ворожив Тайлер. «Ця російсь... ця... «Цей русський намагається уникнути прямих відповідей». Розмова тривала 20 хвилин, після яких Тайлер вже насумнівався, що Дмитро Камінський багато приховує. Тайлер зателефонував Фреду Мастерсону, своєму хорошому знайомому, який працював у ФБР. «Фред, хочу попросити тебе про одну послугу». «Чому ні? Якщо я опинюся в Чикаго, ти не штрафуватимеш мене за порушення правил дорожнього руху?» «Я серйозно. Викладай». «Я хочу, щоб ти перевірив одну російську особу, яка приїхала в Америку шість місяців тому». «Стривай. Це ж єпархія ЦРУ». «ФБР діє всередині країни. ЦРУ за її межами. Чи не так?» «Можливо. Але в ЦРУ я не маю знайомих. Я також. Фред, якщо ти мені допоможеш, я буду тобі дуже вдячний». Тайлер почув глибоке зітхання. «Гаразд. Як його звуть?» «Дмитро Камінський. Ось що я можу зробити». «Є в мене одна людина у російському посольстві у Вашингтоні. Я дізнаюся, чи немає в нього чогось на Камінське. І якщо ні, то нічим допомогти не зможу. Дуже тобі вдячний». Того ж вечора Тайлер обідав з батьком. Підсвідомо Тайлер сподівався, що з роками батько стане м'якшим, податливішим, почне хворіти. Однак Гаррі Стенфорд був міцний, як дуб. Він ніколи не помре. У розпачі думав Тайлер. Переживе нас усіх. Говорив за обідом лише старший Стенфорд. Я щойно підписав папери на купівлю компанії, що забезпечує енергопостачання Гавайських островів. Наступного тижня я вилітаю до Амстердаму, щоб утрясти деякі питання, поставлені ГАТ. Державний секретар попросив мене супроводжувати його під час візиту до Китаю. Тайлер... Тайлеру ледве вдавалося вставити слово. Після десерту батько підвівся. «Як просуваються твої стосунки зі слугами?» «Я ще не закінчив перевірку, тату». «Не затягуй», – буркнув Гаррі Стенфорд і вийшов з їдальні. Наступного ранку Тайлеру зателефонував Фред Мастерсон із ФБР. «Тайлер?» «Так». «Ти цікавий знайшов екземпляр». «Невже?» Дмитро Камінський був кілером у Довгопрудненського угрупування. І що це означає? Пояснюю. Москва поділена на зони впливу вісьмома злочинними групами. Вони змагаються один за одним, але два найпотужніші угрупування – Чеченське та Довгопрудненське. Твій приятель Камінський працював на другу. За три місяці до від'їзду з Росії Камінський замовили вбивство одного із чеченських авторитетів – Замість того, щоб убити його, Камінський зв'язався з ним, щоб отримати відкупні. Довгопрудниці про це дізналися та замовили вбивство Камінські. Це угрупування відрізняється особливою жорстокістю. Жертві відрубують пальці, дивляться, як вона стікає кров'ю, а через якийсь час пристрілюють. Мій Бог! Камінські вдалося покинути Росію, але його, як і раніше, шукають – і шукають активно. Це неймовірно. Дослухай до кінця. Його також розшукає поліція, щоб допитати у зв'язку з кількома вбивствами. Якщо ти знаєш, де він, у поліції з радістю скористаються цією інформацією. Тайлер замислився. Не можна вплутуватись у цю історію. Його можуть попросити надати свідчення, а це втрата часу. Уявлення немає, де він зараз. Мене попросив навести довідки один російський знайомий. Дякую тобі, Фред. Дмитра Камінський Тайлер знайшов у його кімнаті. Охоронець переглядав порнографічний журнал і підвівся, побачивши Тайлера, що заходив. «Я хочу, щоб ви зібрали речі та поїхали звідси». Дмитро витрішився на нього. «А в чому річ? Вибір залишається за вами. Або ви збираєтеся і сьогодні їдете – «Або я повідомляю про ваше місцезнаходження російській міліції», – Дмитро зблід. «Ви мене зрозуміли?» «Так, зрозумів». Тайлер вирушив до батька. «Він буде задоволений», – думав Тайлер. «Я чудово врятував його». Батька він знайшов у кабінеті. Я закінчив перевірку та – чудово. «Знайшов маленьких хлопчиків, які готові стрибнути до тебе в ліжко». Тайлер густа почервонів. «Тату, ти блакитний, Тайлер, і завжди будеш блакитним. Я не розумію, як у мене міг народитися такий син. Повертайся до Чикаго, до своїх друзів-педиків». Тайлер стояв, щосили, намагаючись стримати на ненависть, що охопила його. «Добре». Він повернувся, щоб піти. «Чи з'ясував ти щось цікаве щодо слух?» – почулася слідом. Тайлер глянув на батька. «Ні», – відповів він, – «нічого». Коли Тайлер знову зайшов до кімнати Камінський, той збирав валізу. «Я їду», – озвучив свій вибір Камінський. «Ні, залишайся тут», – я передумав. На обличчі Дмитра відбилося здивування. «Як так?» «Я не хочу, щоб ти їхав. Я хочу, щоб ти, як і раніше, охороняв мого батька. А як же? Ви розумієте?» Забудемо про це. Дмитро пильно дивився на нього. Чому? Чого ви хочете від мене? Я хочу, щоб ти став моїми вухами та очима. Мені потрібна людина, яка стежитиме за моїм батьком, триматиме мене в курсі його планів. Навіщо це мені? Тому, що я навидам тебе росіянам, якщо ти зробиш усе, що я скажу. І тому, що з моєю допомогою ти розбагатієш. Дмитро Камінський довго дивився на Тайлера, потім його губи поволі розійшлися в посмішці. «Я залишусь». Гра розпочалася. Перший пішак рушав уперед. «Сталося це на два роки раніше». Іноді Дмитро пов'язувався з Тайлером, в основному повідомляв останні плітки, розповідав про останні романи Гаррі Стенфорда, про угоди, які полягали у присутності Камінськи. Тайлер уже почав схилятися до думки, що він припустився помилки і йому слід було видати Дмитра поліції. А потім Камінський зателефонував із Сардинії і передбачливість Тайлера відразу окупилася. Я з вашим батьком на його яхті. Він щойно дзвонив до свого адвоката. Зустрічається з ним у понеділок у Бостані, щоб змінити заповіт. Тайлеру згадалися всі приниження, яким піддав його батько за довгі роки, і його охопила дика лють. Якщо він змінить заповіт, подумав Тайлер, то вийде, що я даремно зносив його образи. Цього я не дозволю тим більше, що є спосіб його зупинити. Дмитре, я хочу, щоб ти подзвонив мені в суботу. Добре. Тайлер поклав слухавку на важіль і глибоко замислився. Мабуть, вирішив він, час робити хід конем. Розділ 16 Перед судом округу Кука нескінченною чергою проходили обвинувачені у підпалах, зґвалтуваннях, поширенні наркотиків, вбивствах і інших протизаконних діяннях. Щомісяця судді Тайлеру Стенфорду доводилося щонайменше шість разів розбиратися з обвинуваченими у вбивстві. Більшість справ вирішувалася у позасудовому порядку, оскільки адвокати підсудного виходили з рішення, яке задовольняло обидві сторони. Суд зазвичай не заперечував, бо судових процесів і так вистачало злишком, а в'язниці були переповнені. І суддя Стенфорд лише схвалював запропоновану йому угоду. Сходом Бекером вийшло інакше. Йому фатально не щастило. Коли ходу було 15 років, старший брат запропонував йому пограбувати бакалійну лавку. Хід намагався відмовити брата, а коли цього нічого не вийшло, склав йому компанію. Хода впіймали, брат утік. Двома роками пізніше, вийшовши з колонії для підлітків, він вирішив, що ніколи більше не порушить закон. Через місяць він вирушив до ювелірної крамниці з приятелем, який заявив, що хоче купити кільце подружці. У магазині приятель вхопив револьвер і закричав «Це пограбування!» У паніці, що піднялася, застрелили продавшицю. Хода Бейкера спіймали та звинуватили у збройному пограбуванні. Приятелю вдалося втекти. У в'язниці Бейкера відвідала Елін Ковен – співробітниця Служби соціального забезпечення, яка прочитала в газеті про його справу і перейнялася співчуттям. Вони покохали один одного з першого погляду і одружилися, як тільки Хот вийшов на волю. За наступні вісім років у них народилося четверо чарівних дітей. Сім'ю Бейкер обожнював – Через тюремне минуле йому вже важко вдавалося знайти роботу, тому, щоб утримувати сім'ю, іноді доводилося працювати на старшого брата. Щось відпалити, когось пограбувати, налякати. На нещастя для Бекера його спіймали на місці злочину в чужій квартирі, куди він увійшов без відома господарів. Хода заарештували, відправили до в'язниці і направили справу до суду. Вести процес доручили судді Тайлеру Стенфорду. Настав час винесення вироку. За Бейкером вже вважалася відситка. В молодості він теж не був зірцем для наслідування. Докази про вину не викликали жодного сумніву. Тому помічники окружного прокурора сперечалися лише про те, скільки років Бейкеру вкотить суддя Стенфорд. Бейкер отримає повну котушку – Впевнено заявляв один із них. Тримаю парі, Стенфорд дасть йому 20 років, недарма ж його прозвали вішателем. Ходбейкер, Бейкер, абсолютно впевнений у власній невинності, відмовився від послуг адвоката та захищався сам. Одягнений у свій найкращий костюм, він став перед суддею, щоб вимовити заключну промову. Ваша честь, я знаю, що припустився помилки. Але всі ми люди, чи не так? У мене дивовижна дружина та четверо дітей.